A 117 perc embere ezen a héten. Dogatil a dalszerző, gitáros, énekes. Jó napot kívánok, szia! Szia! Tegeződünk, mert már majdnem másfél éve rendszeresen jársz ide hozzám, hozzánk, és nagyon jó ízű kapcsolatban zenei és új kapcsolatban vagyunk. De... Arról például nagyon-nagyon-nagyon keveset beszélgettünk, valahogy mindig a prompt dolgok kerültek szóba inkább, hogy akkor, amikor 1983-ban mondjuk a, a helyi Adi iskolában vagy, az is, má, az is még gyálom van, mert hogy nagyon erősen kötődsz gyálhoz. De akkor nézzük meg a gyökereket, hogy miért pont gyál, és mennyire, és miért marad meg neked gyál, mint mondjuk így, hogy a szülőhelyed, vagy a szülőfölded. Hát egész egyszerűen úgy alakult, hogy, hogy valahogy születésemtől kezdve ott értem, és élek a mai napig, úgyhogy egy 20 ezres település, először község volt, aztán nagy büszkeségünkre sem látunk, és hát valahogy meg tudtam itt maradni, közel van testhez, én mindig autóval közlekedtem, úgyhogy ez nem volt gond, és hát hozzá szoktam, nem mondom, hogy egy kiemelkedő lokálpatrióta vagyok, uh -huh. de azt gondoltam, hogy a nagyobb eseményeket, Mindenkét el akarom vinni jár és ma akarom ismertetni az ott élőkkel. És hát nagyon is beszélve, hogy igen, aki magyar magyarszokos tanárként végig a gyáron az életét, és hát nagyon komoly kapcsolatrendszerrel rendelkezik, és Gyálon, és mindig segít nekem, ahogy csak tud. Hmm. hogy édesanyád a magyar szakos tanárnő, és aztán mondjuk 2013-tól új nyugatirodalmi kör, de hogyan lesz belőled egyszer csak zenész, illetve azt kérdezem, hogy hogyan veszi át a, az irányítást a zene. Hát egész 13-es koromig várni kellett erre a csodára, de végül is megtörtént. Ez nagyon nagyon egyébként, mert tényleg addig nem túl nagy érdeklődést tudottam az öne irányába, viszont 13-es koromtól bekerült a családba egy gitár, és az minden megváltoztatott. Hm. Egész egyszerűen a, a teljesen levirintják engem az a hangszer, az, az, ahogy azon lehet játszani, és akkor rögtön megvolt a kapcsolat a, a, a könnyi zönéhez, én elkezdtem azon játszani, és egyből tulajdonképpen elkezdtem dalokat írni. Úgyhogy eh, akkor az életembe, és aztán nem is nagyon cintál. Dalokat írni, akkor már a szövegek is a sajátjaid voltak, vagy először még jöttek a versek? Nem, nem, nem. Rögtön megpróbáltam saját szövegeket írni, ami nagyon vicces volt, mert tehát nem voltam egy tönymoj soha, de uh -huh. hát, én közbe szedtem fel a de nagyon úgy próbáltam még variálni a szavokat, mondatokat, hogy valami általán versnek gondolt, hogy versetben azért kijöjjön, de, de az az igazság, hogy tényleg az első tanától kezdve az volt a cél, hogy valami sehetszüveget létrehozzak. Ha így visszagondolok rá, vagy visszaolvasom azt, amíg megmaradt alkotásokat, akkor ez már nagyon vicces, hogy viccesnek tűnhet, hogy hogy hol tartottam milyen milyen lelkiállapozva tartottam mint tőle 14 éves koromban, de egy dolog tulajdonképpen megmaradt az, hogy az, hogy mindig a kapcsolatban. <gül> Vajon miért? <gül> Vajon miért? De várjál, amikor azt mondod, hogy hol tartottál te, akár lelkileg, akár a lelki dolgokból kifejlődve, vagy inkább abból megszületve az alkotás, hol tartottál te 13-14 évesen? Ott, ott tartottam, hogy nagyon-nagyon lebilincs át zenénés, az énekvés, és, és az is, és az, hogy megteremthetek valamit. Ez egy, ez egy óriási dolog, hogy, hogy valami miatt hozzon létre, ami abban a formában soha nem létezett előtte. Uh -huh. És tulajdonképpen a dalban ez, ez számomra az óriási, hogyha elkészül a dal, megvan a szövet, megvan a dal, megvan a részek, megvan a hangszerelés, ami nyilvánvalóan akár lehet egy számvitáros is, akkor van olyan valami születik, ami, ami nem létezett előtte. És végül is onnantól kezdve akár mondhatnám azt, is, hogy, hogy másodlagos, hogy ez most mennyire értékes, vagy mennyire jó, de mégiscsak egy egyéni tartalom, valami, valami egyéni látásmód. És, és ezek a kis kezdemények sokszor, nagyon sok egyébként nem lett befejezze, mert nem volt benne annyi, hogy mondjam, a bóver, hmm. hogy végtudtam hogy De hát ez a gyerekkorra vonatkozik, és olyankor nem is baj, hogyha az ember nagyon sok mindent kipróbál, vagy belepróbál. Hát én, én tényleg meg, megpróbáltam. Nyilván, gyanúan mi, igazából én akkor illést hallgattam nagyon sokat hirtelen, és akkor ugye a Blódi Jánosnak a hogy nagyon jellegzetes szövegvilágát, vagy a szövegalkotását, alkotását nyilván egy kicsit megpróbáltam átvenni, vagy valami hasonlót ö, alkotni, nekem az olyan tetszett, nyilván az volt a kiinduló alap, aztán nyilván értek már ez is. De, de az első pillanatban illés szörényi lementek, hiperjátékes volt a szövegése. Uh -huh. Ez volt a meghatározó, bármilyen kicsit is Mielőtt elbúcsúznánk, hogy holnap folytassuk ott, hogy akkor nézzük meg a zenei pályafutásnak a különböző aspektusait, mert hogy a megzenésített művek, de ugyanakkor mondjuk saját zenék, dalszövegekkel, saját talm, vagy hangos könyvekkel. Előtte nézzük már meg azt, hogy vajon lehet-e azt kijelenteni, hogy az, hogy 13 éves korod körül, érkezik meg csak a zene az életedbe, addig meg mondjuk így, hogy irodalom, versek és olvasás van az életedbe, hogy lehet, hogy ez a kettő viszont egy olyan jó kis szimbiózist ad ki, aminek az az eredménye, hogy kezdetől fogva a zenei pályafutásodnak nagyon fontos az, hogy folyamatosan dolgoz, akár kortásra, akár nyugatos versekkel, tehát hogy az irodalom egy ilyen önálló alkotóelemként jelenik meg a zenei pályádon. Én, én nagyon szeretek másnak a szövegíról és dolgozó az igazság, mert egyszerűen uh -huh. Ugye, amikor tulajdonképpen dalt írok, akkor nekem a szövegíróm az én magam vagyok. Uh -huh. És, és tulajdonképpen, uh, van magam gondolt, itt tulajdonképpen nyilvánban ismerem a magam gondolatait elég jól, és rendben is vagyok magam van, de hát nem akarom lecserélni a szövegíróm, Igen. De nagyon jó mások gondolatait is olvasni, mert teljesen másfajta dalszületünk belőle. Például nagyon érdekes, sokkal agresszívabb dolgokat is ki tud hozni zeneileg is. Uh -huh. Ez, én, én azért szeretem nagyon a versmegzenincsítést, mert mások szövegeit használni, mert tudom azt, hogy a végeredmény, az nagyon-nagyon más lehet, mint hogyha a saját szövegem, tehát a iménykodalíró és a szövegíró is. És ezzel tényleg nagyon lindítás, és szerintem nagyon szükség is van rá. Mert alkalommal pán, hogyha jól sikerül egy verszegzenésítés, és ha olyan zenei irányzat jön be a szöveg uh, verébe, amit én biztos, hogy nem, ahova biztos hogy nem el a magam szöveg által, azt köszönöm hasznosíthatom. Ez egy nagyon jövedelmező dolog. Tegnap a beszélgetésünkben ott tartottunk, hogy nagyjából egy ilyen ívet húztunk akkor, amikor mondjuk majdnem még gyerekként ö, ö, irodalom indítatással, aztán pedig ö, zenei indítatással, de mondjuk valahogy mégis mégiscsak egy ilyen irodalmi körszerűségbe. Ez 2013-tól van az Új Nyugatban. Ö, hogy zajlott ez? Igazából a irodalmi esteken kezdtem el részt venni, először csak gitárral kísértem a színészeket, akik elmondtak egy-egy szöveget, aztán hirtelen megtalált engem a versmegzenésítés, és akkor elkezdtem ezeket űzni, és egyre többször, és akkor már minden egyes irodalmi este egy, kettő, akár három versmegzenéssel jelentkeztem. Ezek között voltak kortársak, és voltak abszolút klasszikus költők versei is. Adi Endre, Bozók Ferenc, Darúci, Devecseri, József Attila, Márai Sándor is van egy olyan listán. A Márai Sándort segíts, világos, világíts meg, hogy mi történt a Márai Sándor, hol vagyok járban 2014-ben. Hát én nagyon boldog vagyok, hogy engem az a vers megtalált. Uh, igazából az volt benne az érdekes, hogy, uh, hogy vannak még nagyon kedves rokonom, uh, aki ott volt ezen az előadáson, uh -huh. és uh, ő meghallgatta ezt, és ő uh, abszolút uh, tudta, tudott ezzel mit kezdeni, mert ő nagyon sokáig nem élt Magyarországon. Uh -huh. uh, ilyen kiküldetésben voltak a kedves férjével nagyon sokáig és rögtön mondta nekem, hogy, hogy nagyon sokszor hivatkolom a külföldön erre a versre. Ez, ez olyan érdekes volt, hogy hirtelen hogy, hogy, ezt, hogy, hogy, hogy betaláltam. Egyébként nagyon-nagyon szeretem ezt a, ezt a verset, meg alapmegzenisítést is, ami sikerült. De... Hogy zajlik egyébként egy bers megzenésítése? Azonnal lehet tudni, hogy körülbelül milyen alapritmusú Napokig mondogatod magadban, vagy vannak olyan szövegritmusok, amik indukálnak automatikusan valamilyen dallamot. Hát igazából, ugye, amikor kiválasztod a verset, akkor már egy olyat választasz ki, aminek a szövege mindenképpen hatása. Uh -huh. hát, aztán az is nagyon fontos, miközben elolvasod ezt a verset, ezt már automatikusan csinálod, hogy nézed, hogy a szóltak szám az mindig egyezve, meg az sem állt, hogyha rímel. Én valam mm. őszintén én olyan ö, verseket szoktam megzenésíteni, amelyek elég szabályosak. Ö, olyan jellegű szerző vagyok, akinek ez nagyon fontos, nem annyira tudok mit kezdeni a, a szabadabb költeményekkel. Viszont ha ezek a dolgok adottak, és tetszik a hangulata, akkor, akkor nagyon könnyen összejöhet a dolog. Tehát... Ö, Tőként, hogyha már az első olvasatra um, hatással van rám, és valamelyre el tudok indulni. Emlékszel-e olyanra, amelyik nagyon nehezen adta meg magát? <gül> <gül> <gül> <gül> uh, uh, vannak ilyenek, most, akkor konkrét példát, nem, nem tudok mondani, hogy nem is lenne annyira szelentés, <gül> ha mondanék, de van, van olyan, aminek többször nekifutattam, és legalább két-három verziót is megért. Egyébként ez egyáltalán nem ritka, ha jobban belegondolok. Tehát nem egyszer két-három dallamot is megpróbálok kreálni a adott versre, és aztán ö, tulajdonképpen nagyon sokáig ezt úgy, ö, hát nem nagyon sokáig, de akár egy hétig is így, én, tudom, így versenyeztetem mondjuk így ezeket a dallamokat, és akkor ö, egyszer csak kialakul, hogy na, mégis ez a legjobb. Veszem telefonra, visszahallgatom, újra és újra előveszem másnap hogy tiszta milyen, és akkor választok egy motivumot, és legfeljebb azt folytatom. De ilyen gyakran előfordul, igen. Akkor, hogyha majd beszélünk egy kicsit a, a, mondjuk így a megzenésített versekről, vagy inkább művekről, mennyiben más, mondjuk, hangoskönyvekhez zenét szerezni, írni? A hangoskönyv könyv, az, az, az, az minden mástól különbözik. Uh -huh. De igazából, amikor a tehát én ezt úgy kategorizálnám, hogy amikor a saját szövegem leépített ott, ugye ott az, az abszolút a legkomfortosabb. Komfortzónán belül, ugye bár. Mert uh, ismerem magam, és uh, általában azoknak a stílusos nagyjából egyezik. Egy picit kilépünk ebből, hogyha idegen szöveggel dolgozom, és a hangos könyv, meg az a teljesen ismeretlen terület, azért mert uh, ugye ott gyakorlatilag olyan művekhez kell ö, dallamot írnom, ami lehet, hogy nem áll hozzám első körben annyira közel. Mert hogyha jól megnézem őket, szép magyar népmesék, világszá, szép nátszá, kisasszony, koppányi aga, levkőképpen gyerekeknek, fiataloknak készülnektek? Ö, nyilván, hát ö, nem csak az, hanem hogy nekem is van nyilván könyvek között, referenciám, uh -huh. és akkor lehet, hogy mit tudom én, nem feltétlen az ilyen régi, régi korokban játszódó történelmi regényeket részesítem előnyben, hanem alkalmas, így nyilván közelebb áll hozzám a kicsit kortársabb, vagy a romantikusabb, és akkor ez mit sem számít, uh -huh. <laughs> mert, mert olyan dalmat kell írni, ami ahhoz az adott szöveghez illik. Uh -huh. Például Ugye, amit itt említettél, azok között is volt olyan, hogy, hogy egész vissza kellett nyújni, akkor olyan hangszereket kell keresgélni, amelyek jobban alátámasztják azt a környezetet. Most dolgozol valami ismét, ami akár hangos könyv, akár a szöveg megze vers megzenésítés? Tehát, hogy azért kérdezem ezt, mert hogy ne érts félre... Ezek valamilyen szinten idézébe alkalmazott műfajok, nem lenézve, hiddel. Tehát én aztán tudom, hogy hogyan lehet elrontani egy színházi előadást, nem odaillő zenével például. Színházhoz is volt szerencséd. Tehát ebben egy jó nagy adag alázat van. De hát igen, de gyakorlatilag ez még mindig a világ legjobb dolga számomra. Az, az, az, hogy én dalokat írhatok, az, hogy tehát ez, ez egy csodás dolog. Tehát állandóan randevúzni a hangokkal, az, az, az nekem a legszebb. És ilyen szempontból nem azt mondom, hogy szinte, szinte mindegy, de. De hát én ezt szeretem csinálni, és ezért ez nagyon jó. Egyébként ugye kérdeztük, hogy most mind dolgozom, és az egész érdekes dolgon. <kül> Lesz nekünk egy koncertünk, december 7-én, ahol egy vonós nényesen ennyit fogunk játszani. Ez azért nagyon érdekes, mert a vonós nényesnek a szólamait írom. Hm. Hoppá! Ez új kihívás, ha jól sejtem. I igen, azért is hoztam be, mert ugye most arról beszélgettünk, hogy, hogy, hogy, hogy mi az, ami már tényleg nagy uh -huh. kívül esik a szokásos vonulaton. Hát ez nagyon. Tehát igazából én a klasszikus zenével Ilyen uh, nagy tózisban még nem foglalkoztam, és nagyon érdekes nekem. Ugye uh, komoly zenészeknek írom ezeket a szóalmokat, ami nyilván azt is jelenti, hogy, hogy uh, kották kell a végén produkálni, és így tovább. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Várjál, lefordítom a saját szavaimra, kortás, vonós, négyes darabot szerzel éppen? Hát azért kortás, mert én csinálom. Igen, értem. Persze, igen. Csak a... Tehát az egész mondat így együtt a jelzővel gyönyörű. Végül is igen. Végül is igen. Az, az nehezíti még nagyon a, a dolgot, hogy ugye nem egy önálló művet hozunk rétre, ami ahol sokkal nagyobb lenne a szabadság, hanem ráadásul úgy kell a vonós négyesnek a szólalmaik megírni most ez alkalommal, hogy azok ne ütközzenek a, a már meglévő hangszerekkel és magával az énekkel. Tehát ez, ez olyan visszafogott dalszerzést követel, most tőlem, ami egyébként sokkal nehezebb. Uh -huh. Nem lehet annyira szabadnak lenni, nagyon precíznek kell lenni, és nagyon kell vigyázni, de hát nagyon szép feladat. amit talán már hallottál, hogy a mai adás, a gyermekek jogairól szól, a gyermekek jogvilágnapja van. És ja. szeretném hallani a te gondolataidat és érzelmeidet is ezzel kapcsolatosan, hogy neked mi a véleményed erről. Hát nekem is az véleményem, hogy természetesen védnünk kell, védnünk kell a gyerekeket, hiszen nagyon-nagyon fontos a közeljövő szempontjából, és hát eléggé sok olyan híradást is hallani, ahol ez nem feltétlenül történik majd. Ugye a gyerek az egy nagyon speciális helyzetben van, mert sokkal védtelenebb, mint a, mint a felnőttek, ezért viszont a szülőknek a iskolai körülmények között nyilván a tanároknak kell jobban odafigyelni, aztán persze ez egy örök kérdés, hogy kinek jobban vagy, hogy, hogy is van ez, de a lényeg az, hogy, hogy nyilván azt kell kiemelni, hogy ők nem tudnak, nem tudnak úgy még védekezni, és nem tudják úgy megvédeni magukat, ezért alapvetően a mi ez. Igen, és te nagyon szerencsés helyzetből volt, ugye helyzetben volt, vagy helyzetben volt elyen szempontból, hiszen a mai pályádat befolyásolta az, hogy téged fiatalon felfedeztek rá, odafigyelták a nevelők, a tanárok, a képességeidre, a tehetségedre. Ez általános iskolában mindig így volt, de ne felejtsük el, hogy én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy én manikám tanított az általános iskolában és így gyakorlatilag, amit az iskában megbeszéltünk, azt otthon tudtuk folytatni nem egyszer. Illetve a másik nagyon nagy szerencsém az az, hogy mind a két szülőn az ugye, hát, irodalmi vénával rendelkezik, mind a ketten írtak, illetve újságot szerveztek ott nálunk otthon. Így gyakorlatilag ez, ez az irodalmi vonal ez elég jól le volt fedve. Hát a zene az egy más kérdés egyébként, de annak is megvan az eredete. Figyelek az eredetre. Igen, hát az egy nagyon érdekes dolog, ugye beszéltünk itt már a héten, hogy, hogy de a szüleimnek nincs úgy hallása, tehát nincs annyira zenei tehetsége, és nagyon sokáig nem értettük se én, se a testvérem, hogy ez a zenei vonal, ez honnan jön. És aztán hála egy kis kutatómunkának, amit apukám elvégzett, kiderült, hogy tulajdonképpen az ő ágán, egy nagyon komoly zenész tinasztia lehet hmm. Ez nagyon meglepett mindenkit, de azt szerintem őt is. Egész az történt, hogy ő átugrott a dolog, de már az ő anyukájának is egyébként nagyszerű hallása volt, és aztán ha minél visszamenjünk a történelemben, akkor meg folyamatosan buk annak a nagyszerű zenészek. És hogyha jól tudom, akkor a testvérendel alapítottátok az első zenekartést. Igen, igen, igen. Nem csak hogy az első zenekart együtt alakítottuk, hanem tényleg együtt kezdtünk el uh, vitározni, és nagyon sokáig, uh, és magát az egész zenei, zenei világot felfedezni, mert uh, pont a múltkor gondolkoztam ezen, hogy azáltal, hogy egy uh, kicsit későn csaptam a húrok közé, mondjuk így, uh, gyorsan kellett mindent pótolni. És uh, hát a különböző zenéket, a... Nem ezeket együtteseket is együtt kezdtük el hallgatni. Úgyhogy hát ilyen szempontból is ez egy ilyen közös projekt volt. Egyébként az első ilyen nagy lemezhallgatásunk az az illéshez fűződik. Hm. Igen, hát nagyon érdekes dolog, ez volt, annyineknak otthon egy ilyen öt albumból álló ilyen illés kiadvány, és tulajdonképpen az összes számot és az alapján nagyon sokkal megszolgódtunk. <gül> Én ezért mondom azt ugye, hogy a gyermekkor azért fontos, vagy ez a gyermekjogvilágnap alkalmában nem győző eleget hangsúly, hogy ez a gyermekkor azért fontos, mert aztán abból növekszünk, abból táplálkozunk, és hogyha ott nem kapunk ilyen impulzusokat, mint amikről te beszélsz, vagy mint nem mindenkinek adatik meg, akkor aztán sokkal nehezebb, de így viszont könnyebb. <gül> az, az biztos, hogy az nagyon sokat segített, hogy... hogy tehát az, hogy az foglalkozik, az, hogy művészetekkel foglalkozik, az az én családomban egyáltalán nem probléma. Mm. Sőt, alapvetően ez egy nagyon, nagyon pozitív dolognak számított. Nyilvánvalóan, amikor szembesültünk azzal, hogy azért a iskolák során, a gimnáziumok elvégzésre során azért máshogy szükség van, és azt azért hozni kell. De ettől a mai napig nagyon büszkék, és már napig is nagyon büszkék voltak, hogyha az iráda, vagy a zene területén uh, tudunk felmutatni valamit. És van, hát nyilvánvalóan ez, ez, ez azért nagyon-nagyon sokat számít, hogy az embernek nem kell uh, pionkodni, vagy visszafogni. vagy rászkodni, hogy, hogy hát elnézést, bocs. én kérek elnézést, hogy, hogy most ezzel foglalkozott, de azt tudom viszont, hogy, hogy milyen rossz tud lenni az, hogyha, hogyha a szülők ezt nem értékelik. Hát az úgy, hogy nagyon-nagyon nehéz megvédni az embernek a saját harcát, még a szülőkkel is ezt meg kell védni. Azt a kifejezést használtad, hogy tudod, hogy milyen, hogyha a szülő nem értékel, tehát ismered valahonnan ezek szerint, hogy hallott erről? Hát igazából, hát nyilván az ember nagyon sok mindenkivel találkozik, és számos ilyen a Tehát van ilyen élet sors a közeledben, amiben ez tudható, hogy mit jelent. Van, van, uh -huh. van, igen, ilyen ismerősöm, és az is is való, hogy nem kell mint ennyire példát felhozni, hogy a szülő annak örült volna, hogyha, ami gyökeresen mással foglalkozik a gyerek, de hát álmi pedig különbségek is nagyon sokat számítanak. Tehát nagyon fontos az, hogy a szülő tényleg elismernia, és de lehetünk egyébként a másik példát is, hogyha pont fordítva van. Tehát, hogyha mondjuk a gyerek nagyon reál érdeke, érdeklődésű, de humánok a szülők. de akkor a szülőnek azt is el kell fogadni, és mm -hmm. kell. Tehát ez fordítva is igaz. Megegyeztünk abban, hogy a Betlán Színházi Est kapcsán most elkezdünk arról beszélgetni, hogy hogyan vont be oda a fogyatékossággal élőket, és egyáltalán ehhez a tevékenységhez mi köti. Tehát kezdjük ezzel a mostani beszélgetést. Négy évvel ezelőtt kerültem kapcsolatban Mozdúj közhasználni sülöttel. Én egy nagyon érdekes sajtótájékoztatón előadtam egy dalt, ami a akkori Balaton megkerülő tandem túráinkról szólt, és ez a balasztáján, aminek az volt a szóval ez valamilyen módon ennek a tandem túrának a, a hindú számávállalatot, legalábbis hindulójának. <hül> Azt kell tudni erről a Balaton megkerülő tandem túráról, vagy ugye itt egy tandem bicimivel kerülik meg a Balaton, de az a lényege, hogy ő egy itt, tehát egészségének rendben emberül, így hátul egy látáséről. És akkor ilyet én módon végül is, hogy nekik is lehetőségük van, hogy a szabad legyen biciklizenek egyet. Óriási egyébként nagy ötlet. Ezt minden évben megrendezik egyébként. Szóval így indult ez az egész, különböző rendezvényeken vettünk ezt, köveszt, ezt követően, amikre jellemző volt, hogy mindig volt egy olyan vonulata, hogy, hogy az integrációról szólt voltak integrált mutató, akkor olyan fázik államűsorok, ahol föléphettek fogyatékkal élők, és aztán szót, szót követett, és dr. Tános Mariam, miután látta a májusi színházi előadásunkat, fölkérte arra, hogy csináljunk egy olyan előadást, ami, amiben ők is tudnak szerepelni. Mármint azok a fogyatékkal élők, akiket a magóik össze van És akkor létrejött ezek szerint a, az előadás, de milyen formában? Ez egy nagyon érdekes formában baloncult meg, mert már a májusi előadás is olyan volt, hogy egy hagyományos zenei koncertet integráltuk tulajdonképpen egy színházi előadásba, uh -huh. és maga a színházi vonulatot úgymond egy narrátor vitte, akkor Sipos Imre szíves most pedig Harzomák, kerekesszékes előadó művészre bíztuk ezt a dolgot. Tehát az a lényeg, hogy végig elhangoznak szövegyek, amelyekre valamilyen szinten a zene úgymond reflektál. De mindenképpen komoly kölcsönhatás van az elhangzó narációk között és a zene között. Ezt most még azzal uh, dúsítottuk, hogy uh, voltak uh, uh, róza és versmondások, ilyen nagyon szép kerekesszéges táncok is. És itt akkor azt meg is tudjuk, közbe tudjuk szúrni, hogy hiszen már nem csak látássérültek, hanem másmilyen problémával küzdők is voltak a fellépők között. Már ebből kiderült. Ezt és még, még milyenek? És két Két látássérült, és a többiek? Tehát... Ö, ö, Mozgássérültek voltak még az a látássérülteken kívül, összesen hét fogyatékosságban élő művészünk volt, és ö, összesen viszont 16 an vettek el a részt. A siker az meg volt, igaz? Igen, nagyon szép sikerünk volt, tehát házunk volt, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, és a visszajelzések is abszolút pozitívak voltak neki mindenki azt hangsúlyozta hogy mennyire megérintette őket ez a dolog, de igazából az volt a célunk, hogy olyan emberek számára is uh, közel hozzuk ezt a témát, akiket mondjuk ezileg elkerült, vagy, vagy alkalmas, hogy nem volt elég bátorságuk ahhoz, hogy jobban issanak ennek a témának az irányába. Tehát mindenképp szerettük volna uh, úgy megmutatni fogyatékai barátainkat, ahogy talán még senki nem láthatta őket. Mert nagyon ö, ö, sok köztük a, a művészi megállott megállott tehetség, úgyhogy ilyen módon nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy ez létrejöltett. Ugyanakkor egy művésznél mindig az van, hogy már előre tekintés a következő feladat felé koncentrál, ö, ez összefügg azzal is, hogy az életrajzából is kitűnik, hogy ragaszkodik gyálhoz, a szülő városához, és oda fogja kötni most a következő nagy vállalkozás. Igen. Művészi vállalkozás, úgy értem. Igen, november hezőikén hogy gyálom, december 7. én hogy november az most már, tehát De december 7 én szintén nagy álmomat fogjuk megvalósítani, úgyhogy nagyon régen foglalkoztat az, hogy hogy hogyan tudnánk egy, egy picit összekeverni a könyvzenit a klasszikus zenével. És uh, nyáron volt egy nagyon hosszadalmas beszélgetésem egy karmester Zongor a aki azt uh, uh, javasolta, hogy köszönöm a legkisebb egység, egy vonós légesszel, és ezt próbálja valamilyen szinten integrálni az én zenémbe, úgyhogy most december 7-én ennek premierje lesz gyáron, ez meg fog történni tehát a, a, a dalaimat egy honos fogjuk kiegészíteni. Ez azért is egy nagyon érdekes feladat, mert ö, ezeket a szólamokat meg kell írni. Hát épp ezt akartam mondani, hogy ki lesz a hangszerelésért felelős, vagy hogyan fog történni. Ezt, ezt mégis én bevállaltam, hogy én ezt meg tudom csinálni. Nyilván ez egy nagyon-nagyon szokatlan feladat számomra, hiszen nem csináltam direkt Ezelőtt ilyesmi, most viszont tényleg uh, komoly zenészekkel uh, vagyok kapcsolatban, akik nyilván kottákat uh, várnak el tőlem, tehát ezt mindenképp produkálni kell. Valóban izgalmas feladat, és uh, nagyon élvezem, és azt gondolom, hogy mm. sokat tanultam már most, tehát nyár óta írom én ezeket a szólamokat, és ezt érzem magamon, hogy, hogy hogy mennyire uh, változik a hozzáállásom, is tulajdonképpen mint ahogy az élet számos területen, hogy ebben is, ebben is uh, lehet egyfajta rutin szerezni, vagy legalábbis rá lehet jönni uh, összefüggésekre. Igen esetre uh, most már úgy állunk, hogy ma szombaton meg lesz a, az első, úgymond ilyen uh, összpróbánk, ahol elhetszük az anima volós négyesen, mert hogy ők uh, vállalták azt, hogy rendelkezésre állnak, leutazunk hozzá egy kis sportra, és ott uh, végre, végre elpróbáljuk, úgyhogy ott lesz a zenekar, ott lesz a honosz és akkor meglátjuk, hogy szól, és ez azért is jó, mert akkor még bőven marad idő arra, hogy alkalmas így igen, hát gondolom, hogy azért ma már lehet így a kapcsolatot tartani ezer millió módon, tehát eddig is biztos volt interaktivitás, de ott igaziból élesben majd azért lehetnek ilyen módosítások. Persze, persze, hát én már nagyon várom, mert, tenni, mert ők azért voltak annyira rendesek, hogy a kotta alapján hogy mert én is azt elkölték az interneten keresztül. Igen, gondoltam, hogy így, így folyik a munka. Igen, igen. Már az is nagyon tanulságos volt egyébként, de, de biztos vagyok abban, hogy, hogy ez a közös játszás fogja majd ö, meghatározni, hogy, hogy ö, hol kell még esetleg hozzáadnunk, vagy elvennünk. Ez egy tényleg nagyon bonyolult feladat, mert akarok túlval túl, túl ilyen zenei dolgokat belemenni, de ugye végül is arról van szó, hogy itt a vonós négyes alapvetően ugye, ö, integrálva van a zenébe is kísérjön. Uh -huh. Tehát minden szempontból egyszerűbb lenne, hogyha úgy írhatnám a vonosnés itt hogy azok nagyon egyéniek legyenek, uh -huh. ez egy darab lenne, de itt valami szinte, hogy bele kell simulni menébe uh -huh. a, a már meglévő szólamok és főként az ének mögé. Uh -huh. Ez ugye egy nehezebbé teszi, hogy minden nagyon szépen illeszkedjen egymáshoz, és ne történjen mondjuk meg azt, hogy a vonosné és mondjuk az első egednek kicsit külön életet élt. <gül> igen, és viszi az egészet. De hát ezt sem szabad -e hogy igen, az azért akkor van egy fogola, ami a legtöbb esetben ugye a szolisztikus ö, ö, zenei elemeket uh -huh. Tehát igen. mindenképpen a, a, a fúgala kell, hogy a főszerepőben legyen ilyenkor is. Úgyhogy ez ilyen dupla ilyen szempontból. De, de szerintem nagyon szép lesz, erre már valamelyek rá utaló <gül> <gül> Úgyhogy uh, szerintem egyszerre én a kérdében egyrészt meg meg fog le tudni, és másrészt egy egész egyébizemény, amiben lesz nagy része. Erről a területről, ami hogy most bemutattam, már hogy is sokat beszéltek a héten, viszont azt olvassuk az ön honlapján, hogy a zene és az automotorsport párhuzamosan fontos az ön életében. Hogy keveredett az automotorsporthoz? Hát ez egy elég korán kezdődő dolog volt, ugyanis nekem három éves koromtól kezdve, legalábbis amennyire csak viszontól kell emlékezni, érdeklődöm az autók iránt, mindig is levilincseltek ezek a mozgójárművek, és hát úgy adódott, hogy 2012-ben egy nagyon kedves kollégám, akkor még kollégámmal, ma már alkotó társammal, Jóász Venindával írtunk egy könyvet, egy, egy interjú kötezet, amelynek az volt a címe, hogy a Magyar Autó és Motorsport Hősége 2012-ben. Ez 10 darab mély interjút tartalmazott, amelyet különböző motor- és autóversenyzőkkel készítettünk. Úgyhogy ez volt tulajdonképpen az első ilyen kézzelfogható ennek a nagy rajongásnak, de tényleg végigkísért az életemet. Azt szoktam mindig mesélni, hogy furcsa módon sokkal-sokkal hamarabb jelentkezett ez a fajta szemvedély, mint a iránt érzett mondom. És az a, ő, nyilván 12-ben megértek ezt a könyvet, mert hogy a 12-es év az egyébként egy nagyon sikeres év is volt ebből a szempontból. Igen. Ebben, ő, ahogy ön is elmondta, interjúkat készítettek azokkal, akik sikeresek voltak az adott évben, de gondolom, hogy a kiválasztásban az is szerepet játszott, hogy önöknek mit jelentettek ezek a sportolók. Hát igen, azért azt el kell mondani, hogy akkor mi olyan dolgoztunk, ahol volt lehetőségünk személyes kapcsolatot kialakítani ezekkel az illetőkkel, és nyilvánvalóan ez is ö, befolyásolt a, a választás, illetve meg hát az is abban is segített nyilván, hogy ö, könnyebben tudjuk ezeket az interjúkat elkészíteni. Úgyhogy nagyon-nagyon állás vagyok ezekért az időszakokért mindig, amikor visszagondolok, akkor az jut eszembe, hogy mennyit autóztunk ebben a szép országban, mm. tehát tényleg elmentünk a legkülönbözőbb pontjaira, olyan volt az egész, mint egy, egy, egy roadmovi. Tehát tényleg megérkeztünk egy, egy nagyon kedves autóversenyző, ez akkor ő felnyitotta a garást, ahol az aktuális versenyautópark volt. Már az maga egy csodálatos dolog volt, hogy ilyen közel a technikához. Nyilván akkor megkérdeztük a paramétereket, de volt hát egy izgalmas időszak volt. Azt gondolom, hogy mindenki számára, aki, aki kicsit is szereti az, a, a motorsportok világát, ez egy óriási élmény lett volna, mi sem voltunk ezzel máshogy. Úgyhogy ő, hallatlan ő, kellemes emlékek ő, idéződnek fogadnom. Azóta is jár versenyekre? Most talában nyilván kevesebb szer, hiszen a zene a zeníti, itt a, az elit itt az uralkodás, uh -huh. ez egyáltalán nem probléma. De az az igazság, hogy Ugyan a mostani munkájának abban segít, hogy legalábbis most dolgozott, hogy lehetőségem van autókat kipróbálni, szintén egy nagyon-nagyon jó dolog. De maga a versenysport az annyira intenzíven jelen, nincs jelen az életemben, mint akkor. Mindez nem jelenti egyébként azt, hogy ne terveznénk Melindával egy folytatás. Erre már konkrét elképzeléseink is vannak, hiszen hála az égnek a, a magyar autósport világa az, az nem állt meg. Nagyon szép és lehetséges versenyző vannak most is. Úgyhogy ö, arra gondoltunk, hogyha majd életünkben ismét egy ilyen periódushoz érkezhetünk, akkor, akkor megpróbálunk ennek a könyvnek egy folytatást készíteni. Mi az, amit egyébként ettől a sportolóktól a leginkább tanult, vagy átvett, tehát, hogy mi az a mentalitás, ami a leginkább csodált, illetve amit át is tudott esetleg venni? A legfontosabb ismerőm szerintem az hasonlít a, a legtöbb sportolóihoz. Tehát a kitartás, a, a, a, a, szinte már a konokság, hogy nem tántoítanak a céltól, illetve hogy győzni akarás. Nagyon fontos, és ezt sokszor ők maguk is el szokták mondani, hogy alapvetően a versenypályán ott, ott minden mindenfajta jó fejség, de az szóval uh -huh. jobb értelmében. Ugyanis tehát az a sportoló, aki nem azért gurul ki a pályára, hogy, hogy, hogy első legyen, az nyilvánvalóan nem, nem, nem szabad, hogy ezt a sportot üzzel. Tehát ezt máshogy nem lehet. Nyilvánvalóan vannak ö, olyan, olyan keretek, amin belül kell maradni, de hát nem lehet az ember, nem hághatárt minden, mert uh -huh. nyilván erre ott vannak a versenybírák is, akik ezt ugye ellenőrzik. De azt kell, hogy mondjam, hogy... hogy ö, nagyon-nagyon keményen kell küzdeniük, és csak így érdemes, és csak így lehet. Arról nem is beszélve, és az mindig-mindig lemirincselt, amikor a, a, autós, a motorversenyzőkről, vagy az autósban jeleskedőkről beszélünk, hogy azért ők kockázatot is vállalnak. De nyilván sokan vannak most a hallgatók között is, akiknek volt alkalmuk kipróbálni akár versenyautót, vagy csak valami, vagy csak egyszerűen egy, egy, egy erősebb autót, egy pontosabb autót lezárt pályán vezetni. Ez pontosan tudja, hogy azért nagyon komoly sebességek vannak, el lehet rontani egy kanyart, ki lehet sodrodni, szeret törni az autót, tehát nagyon potenciálisan azért nagyon komoly veszélyforrása van. Ugye a van nem is beszélve, akiket ugye nem védi a kaszni, hanem ha ők buknak, akkor csúsznak és, és ki tudja, hogy mi lesz a vége. Tehát ez, ez, ez engem mindig uh, egyszerűen elképesztett, hogy ők, ők ennek ellenére odállnak, és pontosan tudatában vannak annak, hogy, hogy, hogy uh, ennek igenis, hogy van rizikofaktora. És uh, ezért én mindig, mindig uh, nagyon-nagyon fölnéztem rájuk, mert uh, azért bevallom, hogy én ettől, ettől jobban félnék, de hát én nem, nem merném ezt mm. Úgyhogy uh, ez, ez volt nagyon érdekes. Illetve az, hogy nem egy versenyző, milyen komplex kép van arról, hogy mit akar megvalósítani a pályán. Ugye azt tudni kell, hogy ö, hát mi, ezek a versenyek általában azért elég hosszúak. Uh -huh. Tehát azért 20-30 kört meg kell tenniük, ugye a nem is beszélve, tehát mindig folyamatosan és nagyon erősen koncentrálni kell. És ez nem olyan, mint mikor az ember ír egy dolgozatot, <gül> hogy végig koncentrálja 45 percet, de ha nem, akkor egy rossz legyet. Itt ugye életek múlhatnak a koncentráción és én azt gondolom, hogy, hogy ez is egy nagyon-nagyon el, elismerésre méltó dolog. Egész héten velünk volt, hogy érezte magát? Hát nagyon-nagyon jól, nagyon örülök, hogy ilyen térben, ilyen táguhalmak között do, ö, ö, nyilatkozhattam, tehát tényleg mindenről sikerült beszélni majdnem mindenről, és ennek nagyon-nagyon örülök, és hát fordottam, köszönöm a lehetőséget, úgyhogy Úgyhogy köszönöm szépen! Mi is köszönjük, hogy velünk volt, egész héten a hét emberedók Attila dalszerző, gitáros, énekes és az autó, sport szerelmese. Kívánok további sikereket, és jó hődvégét önnek. Köszönöm szépen, viszont, viszont